Амалія так і сиділа на підлозі, втупивши погляд у блискучі манікюрні інструменти, а кицька лишилася вище на ліжку, тільки змінила позу. І Женька раптом помітила вишукану гармонію їхніх грацій. «Це мій хлопець телефонував», – повідомила, не чекаючи запитань. «Каже, що любить тебе». «Ні, не казав, усміхнула дівчина. «Казав, що то назавжди. Ні, принаймні чесно». «Давно спите разом. Не спимо. Поки що не спите. Ну, хе, не йому бо спочатку завжди, а потім Амалія знову шкрябнула сама собі по-болючому, схлипнула, і сльози покотились по її щоках. А женька помітила, що пляшка на коробці перед жінкою вже порожня. Та пішов він теж мені, і чути вчепилася в те своє колишнє. От у його собі на мить скільки баб на світі чоловіки бортонули. Ти думаєш, ти перша? А якби кожна після цього та накладала на себе руки, то рід людський би перевівся. Он мій батя теж очудив, не треба далеко ходити. Мати била і на стіну дерлась, ходила, мов, зомбі, я це чудово пам'ятаю, хоч і була малою. Амалія покліпала очима, протерла їх долонями, намагаючись не зіпсувати свіжий манікюр, і втупилася в Женьку зацікавленим поглядом. І що? Що? Ну, мама твоя. А, ну, якщо коротко, то знову вийшла заміж. Так? Ага. Зависла пауза. Якось ти це так сказала? Як? Та не дуже радісно. Женька не відповіла, просто махнула рукою. Йди до мене. Позвала її Амалія. Дівчина підійшла, стала біля красивої жінки із заплаканими очима, розтріпаним волоссям, яка сиділа долі в довгій брудній спідниці та блузці, у якої половина гудзиків розцібнулися. Лише вчора вона познайомилася з цією елегантною пані, яка здавалась настільки відмінною від усіх інших і зовнішністю, і поведінкою, і манерами, і своїм загадковим сумом, який просвічував через її усмішки та навіть через сміх. Їм було так добре тоді разом у кав'ярні. Аж ось відкрилися потаємні дверцята в її справжнє життя. Дівчині стало шкода і цієї пані, і мами, і себе самої, якась таке непередбачуване це жіноче життя, і кожній хочеться, щоб усе було супер, а чи щастить хоч котрізь прожити безхмарно? Женька погладила Амалію по голові і сілася по грудж. Та обійняла дівчину обома руками, вдихнула запах її волосся, ніби схлипнула без сліз і тихо заговорила у саме вухо. Так гірко, так гірко, у грудях аж пече, мабуть, саме там у людини душа. Вона приклала долоню собі до грудей, туди, куди в дитинстві мами ставлять усім гірчичники. У твоєї мами хоч ти була, був сенс жити, ростити дитину, бути їй потрібною. А мені навіщо? Може, я б і знайшла собі роботу, заробила б на якийсь хліб, але кому потрібне моє життя? вставати зранку, одягатися, йти кудись, сидіти там до вечора, щоб двічі на місяць отримувати гроші, платити за цю жалюгідну площу, за смердючі маршрутки, купувати лівірку, варити картоплю в бундирі та рахувати копійки до наступної зарплатні. Ми так і жили колись у нашому містечку, я ще пам'ятаю. Навіщо мені це? Чи комусь іншому? У мене нікого немає. І немає людини, який без мене стане гірше. Так само, як нікому не стане краще, якщо я лишусь. Я не бачу сенсу боротися, докладати зусиль. Амалія замовкла і почала розкитуватися з боку в бік, тримаючи Женьку в обіймах. Дівчині було тепло і затишно. Вона не дослухалась до кожного з промовлених слів, але розуміла одне. Амалія знову пішла по колу, знову втлумажила собі, що подальше її життя ось так не має жодного сенсу. Женька не знала, що саме роблять із депресивними пацієнтами лікарі чи психотерапевти, яких вона інколи бачила в кіно, але чуйка Підштовхнула змінити тему розмови, спрямувати їх думок в інше русло. Але в яке саме? Знаєш, то ти марно так себе гіпнотизуєш, ніби вмовляєш, що все хороше залишилось позаду. От я, наприклад, зараз без здорової дорогою душею з'їла картоплю в мундирах. Особливо, якщо її потицяти в тарілочку з домашньою посоленою олійкою. І їсти прямо зі шкурками. А якби ще чорного хліба із салом до цього, мням-ням. І часничко, несподівано продовжила Амалія, котнула сину. Точно, от бачиш, хоч вже якийсь інтерес до життя, і ліверку ти марно недооцінюєш. У нашому дворі було колись цуценя, ми дітлахи, виносили йому з дому попоїсти, а інколи купували на спільні гроші трохи ліверки. Але бувало, цуценятій діставалося зовсім трохи. Печенкова дуже нічого так була, я б і зараз не відмовилась. Господи, ти ж голодна зовсім, тут сидиш через мене. Що є за людина така? Уранці кішку лишила голодною, і тепер тебе мордою. Сильві, хоч шматко, баси дістався під вечір, а ти – вибач. Можеш подивитись, що там є в холодильнику, але вареного немає нічого. Я не готую. Думала в нашу кав'ярню зайти після турфірми, але… Айженька підвелася, на що розмова змінила напрямок, і рушила до кухні. Холодильник і правда був майже порожній, і дівчина повернулася до кімнати. Є ідея, а їдьмо вечеряти туди, до кав'ярні. Ні-ні, не маю на це сил, відмахнулась Амалія. Ну, як не туди, то десь ближче. Ні-ні, ти йди, дякую тобі. Я вже якось сама. Ага, знаю це сама.